3. Utólag mindig a végzetes pillanat előtti percek tűnnek a legkedvesebbeknek. Boldogan forgattam ujjaim között a kődarabot, amelyről végre sikerült kiderítenem, hogy milyen érc, és újongva hívtam magamhoz a navigációs fülkéből lénát, hogy vele közöljem elsőnek felfedezésemet. Repülök hozzád, hallottam a hangját a csuklómra illesztett aptátoron keresztül, és irigyeltem, mert az egyetlen volt közöttünk, akinek semmi kellemetlenséget nem jelentett a súlytalanság nehezen megszokható állapota. Valóban rebdesett az űrhajó helységeiben, egyszer sem verte be a fejét vagy a könyökét, még a legvadabb kanyarokban sem. Ebben is csodálatos volt, mint mindenben. Ha hazaérünk, a feleségem lesz. A boldog szigetekre megyünk Nászútra, és hosszú, békés évek következnek a laboratóriumban, míg együtt feldolgozzuk mindazt, amit a Ganymedesről, a Jupiter holdjáról magunkkal hoztunk. Néztem a kezemben tartott kő tompa csillogását, a szívem tele volt boldogsággal. És akkor jött az ütés. Kegyetlen ereje a falhoz lapított, aztán a sötétség, a légzsilipekre száródásának tompa puffanása, Mire a rémület elhatalmasodhatott volna rajtam, már vége is volt az egésznek. Kapkodni kezdtem, és ezzel megszektem a súlytalanság első számú törvényét, óvatosan mozogj! A büntetés nem maradt el. Fejem jókorát koppant a fülke falán, és mert ettől még jobban elvesztettem az önuralmamat, süket és sötét börtönöm egy dobozba zárt szöcske poklává vált. Az ember, ha nem vigyáz a súlytalanságban hatalmasan növekvő erejével, könnyen agyonverheti magát. Végre vergődésem zaján kívül más hangot is hallottam, és ez visszahozott a valóságba. Az aptátorból jött, és bársonyos zengése megnyugtató ellentétet jelentett a pillanat rémületével szemben. Figyelem, figyelem, itt az agy beszél. A munkatársak őrizzék meg nyugalmukat űrhajónk meteor találatot kapott, súlyosságának kiértékelése folyamatban van. A munkatársak őrizzék meg a nyugalmukat, keressék az érintkezést egymással. A további levegő elkerülése véget központilag lezárt légzsilipek egyenként kioldhatók, kivéve azokat a helyiségeket, amelyekben a találat következtében nincs légnyomás. Ezeket később közöljük. Addig légzsilipet kioldani szigorúan tilos. Mindenki őrizze meg a nyugalmát és keresse az érintkezést társaival az aptátor általános kapcsolását. Figyelem, ismétlem! Figyelem, figyelem! Itt az agy beszél! A munkatársak... Máig sem értem, hogy ez a szöveg, amelyről jól tudtam, hogy a földön rakták az agy beszélő egységébe,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 Minden esetre órákig hívtam, eleinte bizakodva, majd egyre kétségbe esett ebben Lénát. Mindenkit, míg végre be kellett látnom, egyedül maradtam. Az agy időnként megszólalt. Felsorolta a sérült helyiségeket. Bejelentette, hogy pályahelyes bítést végez. Ilyenkor a rakéta fúvókáiból feltámadó gravitáció újra a falhoz nyomott.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 Csak így történhetett, hogy amikor feleszméltem az aptátorból jövő halk nyöszörgésre, rájöttem, már régóta hallom ezt a hangot. Újra kiáltozni kezdtem, feleletet kértem, de a nyögés képtelen volt beszéddé formálódni. Elhalt, majd újra visszatért. Valaki él a rakéta orrában. Léna? A remény magamhoz térített. Kell valami megoldásnak lennie?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 a szerencsétlenség pillanatában ezek egyikében voltam a legfelső sorban, és alattuk a hajtóművek, üzemanyagtartályok birodalma. Annyit tudtam csupán erről az ember alkotta csodálatos szerkezetről, mint az ismeretterjesztő terjesztő füzetek lelkes olvasói, és ez helyzetemben síralmasan kevés volt. A remény, hogy valahol a rakéta orrában a vár, mert biztosra vettem, elhitettem magammal, hogy csak ő lehet a hanggazdája, Lehetetlen vállalkozása sarkalt. Nem tudtam ugyan, hol vannak az űrruhák, de elindultam, keservesen tapogatózva minden fülkében felnyitva a lezárt tartályokat, míg egy idő után elfogott a kétségbeesés. Semmi bizonyítékom nincs arra, hogy nem körben járkálok ugyanabban a pár fülkében. A súlytalanság, megfosztva a fenn és len érzésétől csak a jobbra vagy balra bizonytalanságát hagyta meg gyenge támpontnak. Az agyat hívtam, és kértem közölje, mely fülkék ajtaja van nyitva a rakétahelyiségekben. Szabatos, de ugyanakkor bőbeszédű válaszai mindig egy sor figyelemmel kezdődtek, és minden adatot kétszer ismételt, bár erősen próbára tették türelmemet, megbízható támpontot jelentettek. Így tapogattam végig a felső két emeletet,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 és már minden bejárt fülke ajtaját becsukva újra kezdtem a vándorlásomat, de most már úgy, hogy új fülkébe érve behúztam magam után az ajtót, amelyen beléptem, és csak a következő kinyitása után kértem jelentést az ajtól. Mivel az egymásba nyúló fülkék egyre magasabb sorszámmal voltak ellátva, így elértem, hogy pillanatnyi helyzetem az éppen kinyitott ajtótól függően csak két számadatból állt. 13-14. 14-15 15-16 Eredménytelenségemben úgy éreztem a végtelenségig. Hány raktára van egy ilyen űrhajónak? Fogalmam sem volt. Mikor végre az egyik elforduló ajtó mögött megláttam azt a fényt, melyet az űrruha lumineszkáló jelzőtestei szórtak szerte a fülkében, úgy éreztem megnyertem a csatát. Reszkető sietséggel öltöztem, és csak akkor pihentem meg egy pillanatra, amikor Tarkómund kattant a sisak zárja, és vele egy időben a homloklámpa kigyungló sugara vetett kemény árnyékot a fülke falára. Az út vissza, a raktárakon keresztül boldog repülés volt, mely csak a legfelső sor utolsó ajtaja előtt torpant meg. A légzsilipre vékony dér csapódott a fülke levegőjéből. Odát a fagy, a halál vár engem is, ha nem vigyázok. Még egyszer alaposan átvizsgáltam öltözékem, majd azzal a biztos tudatta, hogy mindent gondosan leellenőriztem, megnyomtam a légzsilip kioldó gombját. Csupán azzal nem számoltam, hogy a raktár fülkében a föld felszínének megfelelő légnyomás van. A folyósó pedig, amelynek ajtaját kinyitottam, hozzá képest légüres térnek számít. A raktárfülkék levegője, mint légpuska a lövegdéket repített bele az összekötő folyosó roncsolt zűrzavarába. A depresszió hatására hatalmasan habdarabok vad vattáncot jártak körülöttem. Leszakadt kábelek muhó polipkarok módjára tekerettek rám. Ami kevés önbizalmat és bátorságot megőriztem eddig, elszállt ebben a pokoli kavargásban. Mire pedig újra összeszedtem magam, rá kellett jöjjek arra, hogy semmivel sem jutottam közelebb célomhoz. Ha át is vergődöm a sérült részeken, az űrhajó orrához érve az első ép fülkénél az előbbi esemény fordítotja fog megismétlődni, ha kinyitom ajtaját, csak azt érem el, hogy még egy fülkét engedek át a világűr gyilkos hatalmának, amely most körül fog és nyomon követ minden üvé. A megoldás elfben egyszerűnek látszott, gyakorlati kivitele azonban hosszú időbe telt. Visszamenve a hátsó raktárakba oxigénpalackokat kerestem, amelyekről nem tudtam, hol vannak, majd újabb keserves órák következtek. Áthaladtam a nehezen megtalált palackokkal a sérült részeken, minden pillanatban attól rettegve, hogy a habpárnák fehér tömegéből előbukkannak elpusztult társaim alaktalanná puffat rémületes kísértetei.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 Ha a szerencsétlenség pillanatában az ütődés nem ölte meg, azóta semmi olyan nem történhetett vele, ami végzetes lehetett volna. A percek ólomlábakon másztak, míg lassan végére értem a munkámnak. Gondosan bezártam magam mögött az ép fülke ajtaját, majd a palackokból újra normális nyomásúra töltöttem föl a fülkét. Hosszú és bonyolult művelet volt. Ha túl gyorsan eresztettem az oxigént, a lehűlés mértékével nem tudott lépést tartani a fülke, szerencsére éppen maradt elektromos fűtése. Ha pedig lassabban szivárogtattam, úgy tűnt évszázadokig tart, míg végre elkészülök. De most, hogy újra átélem az egészet, azt is megértem, miért időzöm szívesen azoknál a részleteknél, amelyeknek oly kevés közük van ahhoz, ami miatt felidézem magamban a múltat. Kerülgetem vándorlásom végét azért a vándorlásét, amelyről később a földön heteken át cikkeztek öles címekkel az újságok. Az Elektra tragédiája. Gregor Mann hőstette az űrben. Magányos ember harca a mindenséggel. Már akkor utáltam az egészet, mintha megéreztem volna, hogy ez a fájdalommal mit sem törődő népszerűség fogja még végzetesebb útra sodorni életemet. Utólag az agy memória egységéből kiderült, hogy a szerencsétlenség pillanatától a fülke feltöltéséig 78 óra telt el. Ennyi ideig bolyongtam és küzdöttem azért, hogy eljussak Lénához, olyan körülmények között, amelyek még tapasztalt űrhajóst is összeroppantottak volna.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 Lénát nem találtuk meg az űrhajó épp helyiségeiben. A többit újra felnyitni sem értelme nem lott volna, sem bátorságunk nem volt elég. Repülök hozzád, a hangja a fülemben, most már mindörökre.